مختار موردون کو ده مولانا عزیزناللہ سیب ده دوره تفسیر و قرآن ده چورانوین مورک چې چپ مسجد امیر مویا محلہ خطک سولدیر کی بس ستمبر دوزارات کی شویر دا دی ده ملائی دو پتہ ایسا تی اشاو دی توی ده سنت کے سٹ اہینڈ مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمان پلازا نزده مین چوک جنگیرار اور صوابی پروپرائیٹر انورشیر توحید موبائل نمبر 031-7 انا ها دی امتکم امتا واحدا یکینا دا دین دا امبیاء دین ساسو دی یکی او دستاس رب ام عبادت کا ویزما او تقتو امراهم نو دی تس نس کو خپل دین خپل میں اس کے او دا طلبا منتا واپس کیگی فمئی عمل من اسوالحات چاچا ملو کو دنے کو کارونو نا فداس حال جدی دی مانوالیم نو فلا کفرانہ ناشکری نکیږي دا مل دد او موږ دلرلی کون کیو او حرام علا قر یتین کې چن توجیهات مفسرین ذکر کوي او حرام علا قر یتین حرام په معنا دا ناممکن ممتنع او و حرامم ناممکن دا یعنی دې کړي والو د پاره دا, دا خبره ناممکن دا چې دې زموږ ترڅو دوباره جوړون دي شي او واپس به غیره نشي نا خبره ناممکن ده وا حرام على قريه تن اهلكناها انهم لا يرجون مطلب ده دا قم کلی والا چې دي هلاک شو نو دا خبره محال ده ناممکن ده چې دي به زمون ترته دوباره ژوند دي شي او واپس بران شي کنه واپس به دي غه مخا راضي وا حرام على قريه تن ناممکن ده پرې کلی والا چې مون هلاک شو چې دي به مون ته نه واپس نراضي نا ناممکن دا یعنی دا نفی نفی جی جمشنو اس بات پیدا کلی اون تواپس را دی یا دوین دا چه دا لا زائد دی هم لا یرجعون و حرامون لا قریت دا لا زائد او رجوع پا جانب دا دنیا مراد ده و حرامون لا قریت ممکن دا دی کلی وارت جمون هلاک کو انہم یرجعون چې دی دنیا تواپس را شی دا دی دنیا تواپس را تلل دا ناممکن دی دا محال دی سنگ چی پت شافی وللہ رحمتہ اللہ علیہ رحمت کلی دی و محال چیزه کې کردیم او را انکه باز ګرځده ده بسوی دنیا و حرام الا قریه تند مانا چې په کوپر کې هلاک شو او په دې کوپر دا مهر لګي زلې دې کوپر نه راتک دا ناممکن دی حتا اذاپته یاجوجو و ماجوجو بعضی علامات قریبه د قیامت ذکر کړي او دا یا جو ماجو دا برسد ته تین د دجال نه یو ها حتا اذافته حتا پر دي چ پرانستي اجوجو او دیبا با د هري د رانا مندي ويو وقت ربل وعد الحق او هبان دي شي وعد الحق فزاه يشاخصه ابصار الذين كفروا دا وخت به هغه وazir او 30 ترګه دا کسانو چې کفر کړي چېږي بوي یا ویلانا حی تباحیدا قد کننا فی غفله من هذا یکنن امونغا په غفلت کې دینا دینه بلکې مونږه و تعالی مان انکم و ما تعبودونا یقینا او اغا چی عبادت کیږي سوا دا الله نا حسبو جهنم خشاک د جهنم ی انتم له واردون تعذو با جهنم لورنه اوزه لو کان هاولای الها که دوی وي د بندګي حقدار ما ور دوا نبه ور نه اوتي جهنم تا او کلل فیا خالدور دا ټول با پدې کی همیشي او لهم فیا ظفیره دغه په جہنم کې هرنیه دل او دی په دې جهنم کې لا اسمو نبهوری ان الذين تبقت لهم من الحسنات یقینا اتسن چې مخکي مقرشوي د دې د پاره جنت سعادت دا کهستان با جهنم نا لری لا اسمعون حسیسا دی بنوری کا شارد جهنم وهم او دی با هغه ته کې اشتها چ دی غواړي چې غواړي ډونه د دی ال ته چې سې له غواړي چې کمه مزه له غواړي دیره باغ ملاویږي ال ته به جی چاهي زندگی خدا هغه چا لپاره چې په دنیا کې رب چاهي زندگی تیرا کړه واهم او دا جنتیانو په مشتهد انپوزم خالدون دی وه همیشئ په هغه چړې غواړي دی بتول مرال توانانی زنانه بتول مرال تپیګ لیو هلته حدیث سره غواړي خو مونږ جاس کیږو جاس به حاضری که وي محمد ادار ټوټي ټوډي ګاډي کیږو ټوډي ګاډي وراشي یلو یاد ابو بکر خواته زو ابراهيم عليه السلام خواته زو کدی وي دا ګاډي په خپل دی کنو کیه هورا راستا نه کیو دا ګاډي چلی هورا گاډي بچلې اخم مزو کی بیا وهم فی مشتہت بدی کلا کلا سوچو استهزار کول فزور ول شوق پیدا کول چا الله ممد کرن یمتون تبوزی هغه د حنداده کی خلیل وی هغه د حنداده کی خلیل دنیا کی اخندات نه سميږي وی زړګی از چي دوار از د دو محبت بل دنیا ته د محبت بل دنیا خو الله تعالی پیدا کړي را وَهُمْ فِي مَشْتَهَى أَنْفُسِهِمْ وَهُمْ فِي مَشْتَهَى أَنْفُسِهِمْ خَالِدُونَ أوديبه پاره سکي چړې غواړي د دې هميشه لا يَهْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ نباغم جنکې دی لرې هېبتلې او تتلقاهم الملائكه مغلبو ترازي ملائكه کله دا غرض چې تاسو یې واده کولې شو يوم نَتْفِي السَّمَاوَ کته یې که ماراس چه برون غاړ موندا اسمانونه پشان در ريجستر ورانه چې خپل کتابونه را غونډي یو که ما بدن انسو چې شروع کړی مونږ پاول پیداې شو نو دو دوباره داسې کوو وعدن علینا دا وعدل په مونږه ان کن اناکونا فایندا کار کوونکیو ولقت کتبنا فی الذبور یقینا لیکلی مونږ په زبور کې پس د ذکرنا مونږ لیکلی په زبور کې پس د ذکرنا د زبور نه دی د ذکر نه سموراد دی مفسرین ذکر کوي د ذکر نه مراد دی د زبور نه مراد هغه دي نه نا رسول نازل شوی دی د تورات نه کوم روته نازل شوی ته زبور یعنی دا مون لیکلي په کتابونو کې چې پهس د تورات نه یاد د ذکر نه مراد لوهي محفوظ د زبور نه مراد تمام کتابونه دا خبره مون تمام کتابونو کې لیکل شوی من بعد ذکر رسولوه محفوظنا کم خبره ان الارض و یرسوها چه بشک دا از مکا دا با میراس کیوری دا ما صالحان بندگان و دینه کم از مکا مراد دا مپسرین ذکرکی یاتی نا مراد ارض جنت دی لجنه از د ما صالحان بندگان میراس کیوری دویم یو تفصیل ام پا چې د دا نه نا مراد از مکا شام ده چې دا از مکا شام دا با دا بندگان میراس کیوری او دا حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې زمکه د شام دا پټه شو او دا غي اووالي او ګرځاو حضرت امير معاوي رضی الله تعالی او غيوالي سوقو ګرځاو د شام د زمکه حضرت معاوي رضی الله عنه د دې آیات کې سوچو کا چې ان الا نو چې اميري معاوي رضی الله عنه له څنګه شو د صالحين نو شو هغه صالح شو اغه د قران او دا دا. دا دا دا دا و سنت خلاف نه وو زکه ډیرو رواپز داسشتہ چاې د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه سره غټه دښمنی کړي انتهای بغوظو سره کړي انتهای حسد وسره کړي او د دې سو وجدا د دې وجدا دا چې امیر معاویه رضی الله عنه د کاتبینو او صحابه کرامو کې دی نو کله امير معاویه په دنام شو چې امير معاویه به د تکړه دغه خیانت د قران سنت د نصوص خلاف کړي دي که کدا خبرې مونږه غته منصوب کو نو هغه بدنام شو نو قران اتوماتیکلی بدنام شو نو شیغان خلک دا قران د شمنان دي په طریقې طریقې سره دا هغه را تاويږي نو امير معاویه بدنام حالان حالانکه د امير معاویه ډیر لوی مقام وو عبد الله ابن مبارک رحمته غالبا چاته پوسوکو چې امير معاویه غره د کومر او خاطری و یا تا تا سره عمر بن عبد العزيز خبره کې چې کمه خورا دا امیر معاویه په jihad کې دا غدا اس پس پیموګه مخور ته دا عمر بن عبد العزيز کې بلاشی را جمه شي هغه خوري تن مړه د امیر معاویه کم مقام دی کاتبین یې وહી کړي په ډیر لوی علاقه ده حکومت او د نبی رې صلوات و سلام او هی امیر معاویه څه دا ام معاویه راځه خور چې او ام حبیبه د نبی رې سلام په نکاح کې وا د مسلمانانو ماما کیږي امیر معاویه او داننګي حضرت معاویه رضی الله تعالی هو دمو د ضرورو پلا ورو دا ټول مسلمانان شوی وو او د امیر معاویه رضی الله تعالی هو دا, دا الله پاک په پا حساب کتاب کې له مہارت ورکړیو د زموکو را تقسیمو په دې کې الله تعالی مہارت ورکړیو د نبی له صلوات سلام خاص خادم پاتې شوی دا امیر معاویه نه 183 احادیث منقول دي د پلاټیو ابو سفیان اغه د نجران والی گورنر له جوړ کړي وو او امیر معاوی رضی الله تعالی عنہ دا اغه صحابي دي نبی رسول سلام دله دعا کوله وا اللهم اجعله هادیا مهدیا پایکم محرم 19 هجری کې د امیر جوړشه او حضرت حسن بن علي رضی الله عنه حسن رضی الله او اغم مخالفت د ته حوالہ کړي وو چې تب امير المؤمنین امير معاويہ رضی الله تعالی عنہ او پا ایکیس ربیول اول اکتالیز حجری او بایس رجب ساڑ حجری یعنی نول سکال پینزمی آشتی پا دی که دو ندو حکومت کرده او پا چون ساک لاک پچ پن هزار مرب بامیل بانده خلیپاو چون ساک لاک مرب بامیل ادوز دو دور خلافت که کم پتوحات شیو کابل و قندهار و خوزدار و ذران و غزنی دا سند قرب جوار کے علاقه دارنگه جزیر ارد اردادو جزیره قسطنطنیه او دارنگه پدیبان دی حکومت پاتشهیو او شیگان علام دی حضرت امیر معاویه بدنامی امیر معاویه دا چل کلو دا چل کلو حالانگه دا امیر معاویه ډیر وی مقام دی شیگان الگیاری صحابه کرام بدنامی نشیو مولا اغا اکبر بادشاہ تراغلو و وې موترد استه مول یار مناظره وکي اکبر بادشاہ غوخ نیک څړیو بیا رست خلکو برتانو شیګانو گمراه کړو په هغه وخت کې دا اکبر د اهل سنت و جماعت عالم چې مولا دو پیازا ټوکی ومنته مولا او مزاحیا چې موليانو کې مر څنګه ملایويږي څنګه وایي مولا دې مشورده دا, دا فقيه مولا دو پیازا مولا دو پیازا مونظری ته تیار وو او باچا ته وی ماته لسکا سان راکا لسکو جانې ته واغستل دا سره بوتله پټ کېواله او یو ډیره وګدا شملیا ولا پریخوا دا هغه ته که څه ہوتے ما بادشاہ تر روانه زماره شملونی تیګه لز دور کشان ساته روان شملین یو ده مولا دو پیزار روان دی او دیو ډیران نسخه پنی را دستی ځان سره وروړي د بادشاہ دربار ته خلک راځم او اسخه پنی ی سنگ دربار ته وروړي پکا لین باندې کې خو دی, دی. اشیغان ویج دا ګورستا به د بیو کا دراسخه مولا دو پیاداو دی زمون په پیځار پټکلې موږ راځا پیځار راوړو و دي شيګانو زمون په پیځار پټکلې اشيګان مولا وی صاحب اوس بتابته مونږه اند غلطه دعوا کړي دلیل پېښ کا ها څه دلیل لې او مولا دو پیاداو ورتوي تاسو اصل کې د نبی له سلام نه صفلې پټه کړي اشيګان ورتوي اشيګان مولا د نبی له سلام په دور کې مونږ او هو یار بس مشرکه سے ما دماغ په پورا کارونه دا نبی سلام زنام بدور کنا دا ابو بکر صاحب مرشد تاسو په پټ کړو حقیقت پاگل نه موندا بو بکر په دور کېم دیو یا بس خو حافظه مله خراب شو یا دا ابو بکر په دور کنا دا عمر په دور کې اش یو مولادی دا عمر په دور کې مونږم دیو او خو خطا شوم شړیا دا عثمان په دور کې یتي ته پاگل نه مونږ خواغه سره ونه او خو یا بس دا بوډا شړیا تر حافظه علم کمزوري شي دا ali تاسو پټ کړی دا ali مونږه چا چرته مو دا علی پا دور کی منو مولا دو پیادو تی خواه پیغمبر دور کی تاسو نوی دا بکر دور کی تاسو نوی دا عمر په دور کی تاسو نوی دا عثمان په دور کی تاسو نوی دا علی پا دور کی تاسو نوی تاو دا دین دا, دا, دا کمی غلر ہوجی تلیا زیادی لگی ہے تاسو ام ناظرے تین او گتلا دا دین مردان جوڑ کرده ده نو یرسو ها عبادیت صالحون اِنَّ فِي تبلیغ دی. لی قوم ندا قوم دفارا عابدین عبادت کیا ارسل او ما ارسلنا تا او تني لګليم ن نبی علی سلام مگر رحمت دفارا مخلوقات رحمت للعالمین انسانانو دفارا پیریانو دفارا حیواناتو دفارا نباتاتو دفارا جماداتو دفارا رحمت, رحمت للعالمین دغه نبی علی سلام رحمت دی رحمت دعا گانی کری دی رحمت جڑا گانی کو لی رحمتو سنگا رحمتو یو کافیر ما شمو یہودی ما او هغه بیمار شو او دیر تابیدار علو کو نبی ریسلام دا گا یہودی تا پوستا لڑو چھوے کتاو چھ دیکھو طبیعت خن دے ورطوے بچی کلی مرہ لگوا ہے کنا اما شم با بیمارے کے یاسے پلاک تا پستو ہوئیو کتاو روکا چھ دیکھو رضا سلام دل سخت پریشان وي نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم چوردا خبرو کا غطلار تا وکتو لارتي بچي دا ابو خبرو منه هغه کلی وي دي کې ساور کا نبی اسلام ډير سخت خوشاله شو چګور دا ما يومتي جهنم نه بچو جنت تلواله جوړ شو رحمت للعالمين زکه چې کلا ترو هغه سخت بيمار شو او نبی رسول دعوت ورکاو او هغه خبره نه ممه نه دا نبی اسلام د سترګو نه زکه مخ کې وَمَا أَرْسَلْنَاكَا إِلَّا رَحْمَةً لِنَ عَلَمِينَ او ندی دیکلی مونگ تعلرا مگر رحمت دفعر دا تولو خلقو نوغا خو رحمت الله را لے گلے او مونگ رولگون دا پیغمبر مخالفت کو ها پیغمبر دا مونگ دفعر اللہ رحمت را لے مونږ مونگ مول پا مول قدم پا قدم دا پیغمبر مخالفت کو مونگ تا زان پا دیخ استخکاری پیغمبر مخالفتو کی شکل د دا پ دوره پیغمبر ته کو خلاف لباده پیغمبر ته کو خلاف او الله غد هم د پار رحمت را لګی لڅو پکار دی خپل صورت او خپل سیرت دغه پیغمبر غون ته جوړول پکار دی کډیر ګلانګاران یو سبا کو الله تو ویلی شو چې یا رب تهری محبوب کی یا رب شباحت لیکه آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لیکه آیا ہوں قل اوایا اے نبی علیہ السلام انما يوحى الي يا قل و يا اي نبيي السلام انما يوحى الي ما توي قولي شي انما الهكم اله واحد يقينا كر تاس تاسو كر تاس يقيو نو اياتا صغيره کي حضور کي دي مزليتا فان تولو قد مخوالو فقل تورتو اذنتكم على آزانتو کم خبر میں که تاسو په پوره خبره یا آزانتو کم علا سوا دا علا سوا ان دا حال دیر زمیر دا فائل نا سمت لف علا سوا او زیلان کم تاسو تا پدا حال کې جزو لالم پا برا خبره ترکیب یا ساتے یو ترکیب پا کرا آزانتو کم علا سوا او کرا دا, دا حال دیر د ضمیر د فاعل نه دی اعظم د کوم زتا سره خبر در کوم په کې د انا ضمیر فاعل دی نو دا سوا علا سوا د عین حال دی د دی فعالیت حال ذکر کایو یعنی خبر می کې ز اعلان کوم تاسوتا په داسې حال کې چې اولادم په برابر خبره یادويم دا, دا علا سوا حال دی د ضمیر د مفعول نه نو کې دی مخوالو نو فقل آزانتو کم علا سوا او خبر مکه تاسو تاسو برابر او تاسو برابر علالی او مادل خبر در که یا درین دا یا حال د دفاعی المفعول دواړو نام فقل آزانتو کم علا او او یا آزانتو کم ایزانان سوا دا صفت دا مزدر محزوف دی ایزانان سوا وَإِنْ اري او زنپو هږما او قریبون چې ندییو کلرياعذاب ک تا سره واده پلی يَعْلَمُ ان یعلمل جاه کېکنن الله پویږي پکارهوي نه و عمو الله پویږي پاسو چې تاسو پټهو و اادري او زنپو هږما ل الله فتن نه لکوم کې ہوئی پیغمبر رب بحکم بلات ای رب زمان پیسلو کی پہکا رب زمانگا محربان بادشاہ المستعانو در غناء امداد اختلی کی کی فاغسو چتا سوائے صورت ای انبیاء کې عیز ذکر کولو د انبیاء علیہ مسلم شو گورا انبیاء علیہ مسلم ماتا مختاج او گورا دانیکان ماتا مختاج ابراہیم علیہ السلام ذرا مدد کریو ماں ابراهیم علیہ السلام او بلارتم داوت ورکړیو قوم ته داوت ورکړیو ابراهیم علیہ السلام માતા محتاج وګورا لوتمان ورک لوتم علیہ السلام માતા محتاج وګورا اسحاق علیہ السلام માતા محتاج یعقوب علیہ السلام માતા محتاج نوح علیہ السلام पुکار کې માતા માતા مصیبت کې چغې وایو وګورا داوود علیہ السلام سليمان علیہ السلام ما پو یا ورکلوا ای ما تا ایوب علیہ السلام ب بیمار پر اغلیوا اولس اتلس کاله بیمار پروتا بیمار کي را مدد کولما نیوازي زرا مدد کولما ایوب علیہ السلام مصیبت پر راغلی وا مال چغوالې نو ګور اسماعیل علی السلام ادریس علی السلام زلقيف علی السلام دا ټول ماته محتاج وګورایو نوح علی السلام پګیډا د مایک ماته چغوالې وا چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین یونس علی السلام مصیبت کې ګیر شو ماته محتاج نو مانې جات ورک نو ګو راز کریا علی سلام بچي غوښتا نکم درنگیر چا بیرته شو یو چاته رمضان چه ویلو وا چاته وی مال بچي راکا چاته وی پتر دې وا ذکریا اذنا دار ربا پل رب تے پکار کاؤ چی اللہ مال بچی راکے اللہ وی ما بچی ورکا نو یحییٰ علیہ السلام ماتا مختا جاؤ مریم بی بی ماتا مختا جاؤ دا ٹولو حاصلی ذکر کا کا انہم کانو یساریون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رہبا اکثر انسانانو کسلور کس مہا جاتی کلہ دشمن مقابلہ سڑی کئیو نو اور علیہ السلام د دشمن مقابله کې هغه ذکر کړه کله انسان باندې هغه عام تکالیف وو ګور یونس علیہ السلام باندې تکلیف راغلو الله له فکار کو ایوب علیہ السلام باندې د بدن بیماری راغلو پوهی کې الله رحمت کو او انهم كانوا يسارعون لیکن دی پیغمبرانو دی کوشش کاو کو کارونو کې وید اوننانا او را بلوے ملاہ رہ بوا راہاب میہ کوون کی یار کوون کی دا تول بیا ما آجیزی کوون کی ابی زما محاج او لظما محاج نو ماطرہ مدد چا آے و ماثر تعلق جوړ کے ما سرہ محبت کا دما بندہتی حجم مدننی صورت دیے۔ په نزول کې یو سل دریم نمبر دی نازل شوه رسوله د سورته نور نا په ترتیب د سورته نو کې دویشتم نمبر دی رسوله د سورته انبیا صورت سورۃ الحج مدانی سورات دی په نزول کې یو سل دریم نمبر دی نازل شوه رسوله د سورته نور نا په ترتیب د صورتونو کې دویشتم نمبر دی وروسته د سوره کی کی انبیاء نه هر کله چې مخکې صورت کې د انبیال له مستلام عاجزی ذکر کا نو په دې صورت کې ذکر کوي چې کله دي غیر ته محتاج دی نو تاسو اولی دی را بلې دی له ولې پکار کوي یا مخکې صورت کې ابتدا د قرب قیامت بیان او و کی صورت کې د قیامت د نس دوالی بیان او کا فدی صورت کې ذکر کړي ان زلزلۃ الساعه شیء عظیم قیامت کی صورت کې د مشرکین او جګړه ذکر کړي په قیامت کې نو پا صورت حج کې د توحید د انکار باندې د مشرکین او جګړه ذکر کړي یامخ کی صورت کے رد دشر کے اعتقادیو شاہ نو پدی صورت کے رد دشر کے فیلی ذکر کئی یامخ کی صورت کے دا انبیاء لے مسلام او اوداغی عزت ذکر شاہ نو صورت حج کے دا منکرین و حال ذکر کئی یامخ کی صورت کے ذکر شہو الہ حکم الہ ہوں ندی صورت کې هم په دک کا الفاظ او دک کا مضمون ذکر کړي صورت حج کې الله تبارک و تعالی حجیان وتا اوامر ذکر کړي دارنګې په سورته حج کې تذکرہ شوی دا دا تا زدم او تیز رپتا روخه چې خلق بپاوی باندي حج دقار راضي دارنګ په صورت الحج کې تذکرہ شوه د آغا چا چې پچا قران بد لغي په قرانوالو حمله کړي په قران بیانولو په وخت کې آغا تندې تیوکوې دایي حال ذکر کړي دعاوہ د صورت اسباد د توحید په دلائل سرا قدی صورت کې رد شرک فیلی وزاحت دسلور و مسائل و تحریمات اللہ تحریمات العباد نزور الله او نزور العباد دا صورت حجا دا طول صورت مکی صورت دی د دشپگو آیتون انا د دیغن حروف پانچ چیت بینځه زار اشپغ او یا فروغت دې د او د صورت بعضي آیتونه د شپې نازل شيوي بعضي د ورځې نازل شيوي بعضي په سفر کې نازل شيوي بعضي په خزر کې نازل شيوي بعضي رسوله آیتونه دي بعضي د جنگ آیتونه دي بعض محکم آیتون دی او بعض متشابه آیتون دی یا ایوہ الناس تقو ربکم و سورة النصاف آول کم یا ایوہ الناس تقو ربکم ذکرشیو اغد آولن سلورم سورتو عودت بیمی سید سورت القحب نارست دا سلورم سورت دی هلته کې انسان مبده ذکر شو وه ان نه خلک ناک من د کارین او انسا یا یو ناسود ته ب کولهی خلاکم من ننفسېوه ده خلق من حو ج انسان م اابتده ذکر شو وه او دی صورت کې انسان معاد آخر ذکر کوي ان ننظرل زلهته سا کدا زلزلہ دایو ډېر لوی ساعت دی یو وی سیز دی د دې زلزلې مراد څه دی د مپسیرینو پدی کې ګن اقوان دی یو کول پکې دا دی کدا زلزلہ په دنیا کې یو او دا زلزلہ د قیامت د نه نه یو زل زله تسهتی شي او ن غضیم د ل زله باه کې ګړ اوالدي د مقصریو یو قول په کداددي چې دا زلزلہ زله په دنیا ک او دا د قیمت دلامات او علامه ده دویم دا ددي ل زلی نه مراده دا به د قیمت پهورې د اولش پلی سرا دا ولش پیلې سرا دا زلزلہ راشي دریم کول پکې دا دې چې دا زلزلہ واه وقت کې ټکلا اغه د زمش پیلې نارستو خلک د قبرونو راپاسي او قبرون را میدان حشر میدان حشر طرف ته روان شي دریم کول کدا دا دې چې دا زلزلہ بعد د زمش پیلې نه پسي کالا خلق د قبرونو نراپاسی میدان حشر طرف تروانی یا سلورم قول پکدا دی په آیت کې زلزلې نه مراد د قیامت احوال اर्देशت ناک احوال ته نه مراد دی یا ایوه الناس تقو ربکم یا ایوه الناس ای خلقو اتقو ربکم یرکو اید اقبل ربنا دا اللہ نا یرکے زاندگو نا هنو نو ساتے اِنَّ زلزلت الساعت شئون عظیم یقین انہ تازلزلا د قیامت یو سیزدہ بطناک یوم ترونہ تظہلو کل مرضعا مرادتی پا دنیا کی زلزلی بیام حیبت دیدہ کیامتا چہ دا بدا سی کا عرضی چہ کم زنانا اگا ما شم تا پیور کئی ابا داغین غافلشی تو کدچا پا گیرد حملی ابا غو غرزیو اگا مرادتی نورز یو تفسیر پا کدا کم زنانا سارا پګې ډا باندې ماشوم او دام بلشي وي او دا د قبر نه راپاسېش پیلې او والشي نو أش پیلې سرا پدغ اورا د زلزلی سرا با خپل حمل وغيرها اغا او یا دی یادې آیات کی تمثيل ده تمثيل دا مطلب دا دونه هه بتنا کا رزدہ ک چرته پدې رې وزانا سرا خپل ماشوم چاګې له پی ورکول اب داغین غافلشی اغا حمل والا بخفل حمل ساکت کی نو یا پدی کی تمثیل دے یوما ترونہا فاغرس چی بنیبتا تظہلو کل مردعت عمرض عطا چی غافل بشی هر پیور کون کی داغب چینا چی پیور کئیا و تدعو کل ذات حمل حملہا به غورځ هر عمل والله عمل خپله وترننااس سوکاره طبې خلکو لره نشه دا خلک ب دااسې بد اغست د ټول نهشهې پرې دي ما هم به سکاره حالان کې دوی بنی ن شو والله نه عذااب الله شدید د لیکن عذااب د اللهڅخ دی۔ وَمِنَ النَّاسِ چېې يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ بې غیرې علمهقیمت را روان نو رو نو نو دی نو مخک کې ځ ک رکو د الله نهرېږې نو بعضې خلک ستاغی ګوره جګړه کوئ او خبره نهنی ومن ننناے بعضې د خلکو نه هغه سووک دي یو جادیدلو فله چې جګړه کوئ د الله پتهخواهیید کې بې غیرې بغیر, بغیر د پوه وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدًا أَوْ رَوَانْدِي فَحَرُ شَيْطَان سَرْكِش پَسې کُتِبَ عَلَيْهِ مُكَرَّر شوي پباردا چاچې أَنَّهُ مَن تَوَلَّى چي چا د سر دوستيو کا فَأَنَّهُ يُذِلُّ يَقِينًا گُمْرَاحَ كِي غَلَرَام او لار هاي أغتا پترب د عذاب زون کيه يا أيُّهَا النَّاسُ ان کنتم ریب من البعث یا <خخ> ایو الناس اے خلق کرتا سو پبارہ دوباره پور تا کی شک کیه کی نو دا دوباره جون دا پاره دلیل و اوره فانا فا خلقناکم ددیدین دلیل لپاره دا باس بعد الموت کرتا سو پدوباره پور تا کی دو کی شک کਵੇ نو دا دوباره جون دلیل و اوره فانا خلقناکم من تراب او پا دے آیتونو کے اغبتن مادر دا مور دا گیڑے دن د انسان مختلف درجات اغذ کرکی ہو دا آیتونو یو طرف تا دا اللہ پا توحید باند دلائل اقلی او دویم طرف تا دا دا انسان پا دوبارہ زندگی باند دلائل دی او پیدائش دا انسان دا مختلف اطوار سرا پا مختلف انقلابات سرا یا ایو الناس اے خلق کو کتاسو اے پشکی من بعد دوبارہ جنات نو دوبارہ جن دلیل وره فانا خلقناکم من تراب یقینا من پیدائش وروکڑ اس تاسو د خورنا من تراب یا خو مراد آدم علی سلام دی بیا خو اشکال نشتا چې انسانان تاسو پیدائش ابتدا آغاز د خورنه شوی دی یا د وین دک مرات ته ټوله انسانان شي دا انسان چې د کم هغه نود پینا پیدا کیږي نو دا نود پا په سره جوړیږي دا انسان خوراک کوي او داخه خوراک د کم زنا راځي دا د خورنه پیدا کیږي خورو کې پیدا کیږي سبزيانه ترکاریا نه دا اولو مخ کې غنمو جوارو دا د خورنه تول پیدا شي وي دي او کله شی یلجو اله اصلي پدې اعتبار سره فإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ یَكِنَّنْ پېداې شورو کړې موږ تاسو مِنْ تُرَابٍ د خَوْرِنَا ثُمَّ مِنْهُ نُضْفَ اللَّهُ یَذِ قَادِرٌ مَا دَخَوْرِنَا مې انسان پېدا کړ مستَبْدُ بَعْدُ بَارَ جُنَّم قَادِرُ ثُمَّ مِنْهُ نُطْفَتِنْ بِيَذَنُطْوِينَا ثم من علاقهن بیا د ټوکړې د وینینا تلاول نوت پوي نبي اغه ته الله شکل ورکو د وینې د ټوکړې نبي د وینې د ټوکړې نارسته هغه ټوکړه د غوښې شو او اغه ارينه روستو الله تبارک وتعالى پي کې بیا ساوا چولا د انسان دا اماده سلوخ تر رض پورې امور مور رحم کېوا بیا سلوي هر رې دا علا قشوا او بیا سلوي هر رې پز دا مباشوا دا انقلابات پتا کې رالو سلور میاشته دا درې چلي دی دې کې انسان هغه پوره جوړ شيخه دا درې او او ار سلوي هر رې پز د کې انقلاب را دي ار چله پس انقلاب پکې راتلو چې کله دې پوره برابر شو نبیع الله تبارک وتعالی د کیسه او چولا فإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ إِنْسَانًا لَّازَامْتَ سُوچکا تسنګ الله جوړ کړی ا الله ستاسو دوباره جن باندې مقادر دي انکار مکوا فإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ يَكِينًا مُنْتَسُو پیدا کړی د خورنا ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ بِيَدَنُطْهِنا ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ بِيَدَ تُكْلِي دَوِينِنَا ثم من مضعا نبیادا ٹھکڑی دا غوخنا مخلقت وغیر مخلقا فران دا منوالا او بازی کموان دا منوالا لنبینا لکم دید پارچ منوازی اکتا ستا ونقرو فی الارحام ما نشاو او ساتوی منو پر ایمونو دا میندو که سونا چی منوگو غوالو ترنیٹی مقراری پوری س نخرجكم چې کوم مور په ګیرړه کې تا تم اشت نخ اشتې تیې کې بیاره اوبا مونږ تاسو ل را فلله تاسو ل وواړه وړ ده مور د ګیرډې نه تااس دنیاه تشکیلو کوم م طب لوغو نو بیا مونږ پونه کوستاسو د د باه چې تاسو اشدکم د کوم خپلیوان ته تا بیا تاسوې ځوانې ته تا ور. باز پزوانې کې مرشي باز بډاوالی عمر تਵਾ پت شي الله یزه په دې قادرم نو تاسو په دوباره جن قادرم پکم انداز سر ذريلي عقلي ذکر کوي او منکم ميتو وفا باز پتا اوس کې وفات شي په شبابې پزوانې کې ځواني مرک شي اغا اډو بډاوالی تونه رفي ځواني مرګ شي زکا سالق ويو کم من صحیحن ماتا من غیر علتن کم من صحیحن من غیر علتن وکم من علیل عاشاهینو من الدهری ډېر روغ را رحمت انساني او بغیر د بيمارینه هغه ملشي لکه څنګه چې بیگاکم د دې نوجوان ملګری هغه جنازه او الله دې مغفرت نصیب کی او الله پس پسمنندگان ته صبر جمیل نصیب کی دا یو ګران خدا خداده الله تبارک وتعالى ترته یو قانون دي او دا الله په فیصله دا الله په قضا به رضا پکاری کم من صحیحن ماتا من غیر عله تن وکم من عليلن عاشاهینو من الدهري او ډير هغه بيماران په زمانو په کډونو کې پراتي اي باندې مرنه رابي او ډير غوانان بغیر د مرز نه وفات شي وَكَمْ کم عُرُوسٍ زَيَّنُوهَا لِزَوْجِهَا یا نوها لزوج هغه ډیرې نایانې خپلو خاوندانو تخیستهکلی شي وقد قوبیزت اووه هم للهتل قدری او غې درو غستو مخکې نه پصله شوي یا من کوم مطه بعضې په و پات شي او بعضې په تاسو يو رد دو چ واپسي اغس مرتا لکيلا لام للعاقبت لکيلا يا لم من بعد علم من شيئا انجامدا شي چې دي نه پس د پوي نه په حصہ بیا غریب نه پويږي دا یو مثال درم وترل ارض ها حمدا او تمنز مکا اوچا فإذا انزلنا چکل مون رو و رو پائی باندیو با احتزت تیارشی ورابت او پڑسی کی بگشی وانبتت او راتو کیا هر کس ما کل زوجن بہی چازبوٹی اغراز الغنیو اللہ پا دی قادر دی ستا پا دوبارہ جن الله قادر دی ذالک بے ان هو الحق دا په دی وجه الله دی حق بے الله اللہ الحق الحق الح یوه چې د الله وجود یقین تغ یور تبد په ک نه راي ت یور تبد پهې راځي یا دویمظکه بیا هو الله هوحق چې کل د الله بندې کول حق دی و هو ی حیل معته او الله جووندي کوي موله او الله فارسو قدرهالله دی وان ساعت ات <coughs> او يقيناں قيامت رات لون کي دي لا ريب فيا ايشك پكي نشتا وان الله يبعث او اللابر اپورت کي آسوگ کي قبرونو کي دي ومن الناس بعض خلقنا آسوگ دي يو جادل في الله جي جغل کي دا الله پ توحيد کي بغير د پوينا بغير د هدايت نا او بغیر ده کتاب رناکا انکی نام ثانی عید تاوی جڑا اخپلا لیوضو اللہ عن سبیل اللہ چی گمراکی نور خلق دلار دا اللہ نام لہو فی الدنیا خیزیون دل پا دنیا کی رسو آئی دا و بسکو منگدل را پرد ده کامت عذاب سو دا انکی ذالک بما قدمت یداکا ذالک بما دا پا دے که مخکیلی غلیلی سننتا او نه دل الله ظلم کوم کی پېښبندګانو او من الناس بعضه د خلق نه عبادت کيده الله په شک سره الا هر بن په سره عبادت کيده لګياري د دین کار کې مهنت کيده نو کومه ګټه ورته ملایويږي اځه ا کارو بارې خروانی بیا خو يرخه خبره ده او کدي د الله ر دین کار کې عبادت کې خکه تکلیف او مصیبت پراله نو دې بیا عبادت ارصفریږي و من الناس ميا عبد الله لا حرف او باز خلقونه یعنی خلقو کې بازي داسه مشتا دا, دا, دا الله تبارک وتعالى عبادت شروع کې خپلو مفاد او دफारته مفاد پرست او ير من ز زکه کومه کوم زنو کوم بیرن نقصان مېلاوي نمو دې را فار کوم دا, دا الله حکم دی ګنو نقصان ملاويږي که फायदा ملاويږي دې ته خدا پيوهه مجنون تو ويخه دغه پيوهه عاشقي چې دما د الله سر محبت نشته د الله د حکم لحاظ نکوما او ذکر ځان کې می زندایي ریسه کار میټول خرابيږي نقصان راځي بیا هو من الناس می عبذ الله علی حرف ومن الناس بعضه د هلکونه هغه سوق دي عبادت کیدا الله په شک کو راسی ولا سخير اطمان کلک کلق شفا وي وان اصوابته فتنه کو راسی ولا تکلیفا نو دیوڑی په خپل مخبان دی داړه منافق کار دی خسرت دنیا والاخرا خسرت دنیا والاخرا تاوان دي دنیا او اخرت کې او دا خسران خکار دی ورپسې آیات تخیال کوي لک اشکال فکر راوي یدعو من دون الله دیرا بلی سیواد الله نه آغاسو چې نذرار ورکول شي او نه نفع آیات څه مطلب دی چې دی آغاسو کرامदत کوي چې نه دلرا نه په ورکول شي نذر او پسې آیات کې یو يدعو دیرا بلی آغ چاله را دره اقر من نفيه چې دا غن نقصان د فیدین ا غزیات دی اے نقصان پکې زیاد دی او پیدا پکې کم ا دی ولته نقصان ذکر کوو دی اول کې نقصان نشي ورکو لے آیات پېش کال پونشوي یذعو من دون الله دی رب لی سوا ذا الله نا اغا چالرا لا یذره دل zarar نشي ورکو لے او مالا ينفوه او دل نفم نشي ورکو لے تا دی غیر رب لی وذا غير اللهخذ لنا نہ پاور کولی شینه نقصان ذالکا هو ذلال البا او دا گمراہی دا لرز حقنا يدعو دربلی اغ چالرا دو روح چې ضرر داغه نقصان داغه اغه زیات نیز دېره پیدي داغنا دا یعنی zarar زیات دی نو یو آیات کې اثبات کيهو دا zarar او بل آیات کې کی نفي کيهو یو آیات کې اس بات او بلکې نفی کئی یو آیات کیوئی نفا نقصان نشی ورکولے او دے بل آیات کیوئی ضرر ہے خوشتا کنا پا اشکال پوئی نشوئے ہاں جی مپسرین جوابات ذکر کئی یو دا چې دا نفی دا ضرر په یو اعتبار سردہ اس بات پا بل اعتبار سردی دا غیر الله پا قبلہ ایس کس ما نفا نقصان نشی ورکولے او دا ضرر ک دی دا په ادبار د د بندې سره وي دا بندگی د غیرله انسان دزاره ورکي دا غیرله ضرار نه ورکي داغ دا بند کوله ضرار ورکي ځکه دا بندگی د غیرونله دا گونا ده او دا گونا ش تهسییدې ده او دا گونا چې دا دا شیرکه د شرق خامخان قصسان شتهله جواب پو شوې نهفی پهییت نهې اعتبار سره. او اثبات دا ضرر پا بال اعتبار سراب دلتا بال اشکال دا راضی یدعو دیرابلی من آغا چالر دا من سو شو فائل شو که مبعول شو دیرابلی من آغا چالر آجی مبعول به شو او په مبعول بانه خو لام داخلی جینا دلتا پا لام داخل شو یدعو لمن دیرابلی لمن آغا چالر دا من فا به بیه دا مم اول بی ہی با نحو لام رازینا دلتا که لام اولی راغ لی دے داغی مپسیرین گن توجیحات ذکر که یو دا چه دا لام اصل په پدی دور رہو بان داخل دے دا لام اصل کې فدور رہو بان داخل دے یدعو من لدور رہو اقربو ذ کدا هر تقاضا صدرت د کلام کئ او مګول بیو په حقیقت کې په کلام کې رس تویا نو زکا یدع اولمن دو روح اقرا من د دو روح نه اغلام رو د منتا زکا د عالم صدرت غواړي دا هر تقاضا صدرت د کلام کئ اصل کې عبارت دا سي دي یدعو من دیرا بلی آغا چالر دو روحو چې خاما خا زرر دا بندگی دا زیاد نیز دی دی دی دا نفی نا تا یو توجی بایا دی دی آنجی لام دل تا وجی دا, دا صدارت دا, دا وجی نراغلی او دا اصل کپا لدور روحو پا دی دور روحو بانی دی لام دویم دا دویم, دویم, دویم توجی چه دا یدعو زان تا کلام ده بلی او دا لمن دور روحو زان تا کلام ده لمن دور روحو دا زان تا مبتدادا خبر محضوب ده یدعو دیرا بلی غیر اللہ لرا لمن دور روحو لمن دور روحو اقرب من نفعی اغازیاد د دې په دې داغینا یدعوه دی, دا دا دی ربلی دې دااره یدعوه ا خبر زانته محذوب ته یادرین دا دا یدعو په معنا ته یقولو سره دی یقولو دی واي مفعولی حذر د قولا یوداس وینا یقولون قولا دی وی داس یو وینا په قیامت کې بوی لمن ذره تخا مخا داغی وینا zarar دا زیاتی دا غره فیدینا یدعوا لمن ضره دیربلی هغه چاله راج zarar د بندگی دا غ زیات دې دې د فیدې دا غینا لبیث المولا ډیر ناکاره دوستي دی او ډیر ناکاره ملګری ان الله یدخیل الذین آمنو ان الله یدخیل الذین یکنان الله با داخلی اکسان چیمان روڑلے وامل سوال حات عمل کرے فطریقہ دا نبی علیہ السلام جنات ان اغباؤنو تا چی بھئی گی با لانده دون دا ایننی حرونا اللہ کیا چوواری من کانا یا زنو اللہ ینصرہ الله فی الدنیا والآخرہ من کانا یا زنو سوک چی دا گمان کئی په د ای یاد کې ګن توجهحات م په سرینځکر کوي منکانه دا ون د منکانه نهرات مناف دی دا منافق په دیې محمدی کې فتنره وباسي او د خبره نه منیدن الله امداد روستو شي نو دی غمان کوي چې اللهافاق د پیغمبر سره امداد نه کو او غسه شي دی منافق و جمړ پیغمبر سره منډه ت ل او او الله خو غړو د پ امداد کوي نه نو دیر دیر سا نو الله جی دیر غصشی نو دیر ځان حلا کی کنا زان دیر رسیت وڑن دا کی زان دی پانسی کی بیارا خوزا ما خوزا ما بندره دو امداد کوم یا سر نکو ما یا کلا کم کلا نکو ما دو امداد دی مشرکان د منافکان اسلام سر دشمنی پیدا شویوا نو دی منافکان و دا غختل چه اللہ پاک دی پیغمبر سر از قسم امدادو نکی کی الله پاک دې خپل امداد بند کی نو الله دې تا کې ضرورت را امداد بند کزا ځان اوټ نو دا امداد بند که یاد ریم دا دا کا چې مختلف الف فتنه دې چې الله پاک د سره سکله امداد نه کی پدیخه پدی چې ما سره اولی الله امداد نه کوي تو د غصې نه دې ځان پانسې کیځه من کانا یذنو سوږی ګمان کیاو اللہ ینسو رہویا دسر اللہ امداد نکی یا دیو چھے اللہ, اللہ پیغمبر سرولی امداد نکی پہ دنیا و آخرت کی نفل یم دود اگددی کی اگر یورسے پورته تا طرف تا او بیادی پری کی نوودی او دی گوری آیا بوزی دا چل دا دا ما یغیث آگر سل رچ دے غصہ کڑی دے اددہ غصہ بدی سرخت مشی وکذالکا انزلنا ہو آیاتی مبینات دارنگی ناجل کڑی مونگا آیات ام هغه اغدلا الخ کارا و ان الله یهدی من یوریدا اولا ہدایت کئی چالچ او غاڑی ان اللذین آمنو آکسان چیمان روڑ لے مراتن امت محمدیہ دا ذکر دا مشہورو ڈلو کیا ان اللذین آمنو اکنن آکسان چیمان روڑ لے مخی آیات بینات ذکر که وداری اعیاتی بینات نسوک په داخلي سوق ته ناخلی باسته پیداخلی او باسته نه اعراض کایه ان اللذینا آمنو یقینا کاسانچی مانې راوللې آکسانچی یوهودی قوم د موسی علیہ السلام او ثواب این او ثواب این دی د ابراهیم علی السلام قوم وان نصارا او نصارا قوم د عیسا السلام والمجوسا او آتش پرست چې د اور بندگی کولا والذین اشركوااکسان چې مشرکان دي ان الله یفصل بینم الا هو فیصلو کیږي د دې په منسکې پر د ان الله لا کل شیء شهید الله 파رس دګه ف ذکر د مشهور پرکو یو کا یو په قاتی آیات بینات نه پیدا او د نور په قاتی کوي دنیا کې خودی مشترک دي خو په قیامت کې بردي مې اس کې فیصلو شيخه په دنیا کې خودی ټول یو شان وخت یې خو د پورت د قیامت با پدی کې الله پاک فیصلو کی د مؤمنین صالحین د پارا با اګه همیشه را پارا نعمتونه راحتونه وي او د کفاره د دا پارا دایمي عذابونه دغه دا فیصله یې اوس علم تر ان الله نه دلیل ذکر کوي کی سجدی د ټول عالم ټول عالم الله له سجود کوي دا دلیل دی د الله په توحید او د الله په عظمت باندې علم ترا ان الله عالم ترا آیات سوچنه کې چې الله له سجده کوي الله له عاجزی کوي هغه مخلوق چې اسمانونو کې دي اج په مکه کې دي او شمس او القمر نور اسبو مه او سوري او غرنا او شجر او بوتیا او زندسر او ډیر دخل کو نا دغه دا ټول الله پاک تابیدار دي ک جماادات دي که نباتات دي کدار ش دي و او ډیر پورا شوی دا پای پیسل د عذاب او من یه چاله رچ اس پکی الله نستغل رسول عزت ورکه اونکی اچھا چے الله پاک د رسوای اراده او کی و چاچې چا د الله پاک د رسوای اراده او کی د ذلت اراده او کی دا تمام دنیا کا راجم شي دا ټول کائنات کا راجم شي اغله سو کی عزت نشي ورکول زکه عزت یواز د الله تعالی دی ان الله يفعل ما یشاء یکن کی الله کیات یو غالی هازان خصمان احتصموا فی ربهم دا دوڑ ڈالی دی چی جگڑی کئیا فبارا دا رب دا دوی کې کفر والا ایمان والا فاللزین کفرو بساکسان چی کفر کڑی دے خطیعت لهم سیاب من نار پری بشی دی دا پارا جامع یعنی جوڑولی بشی دی دا پارا د دا غور نام یوسو ابو اچولی بشی دا پاسا د سورنو ددي دی یشیدلی اوبا یوس داسی اوبا دا معمولی شهدل نه په دنیا کې وګورل لګګر مچې په سړی په لاس تویږي په خپل تویږي هغه نه خو صرف اغه پټ او تختی دا بداسي جوشي دلې خوت کې دلې و بای يو صحار به وليکي دي بشي په دې سرا هغه چې پګېړو کې دي ار څه بوي لشي ولجلود او وبس وځي سرمنه يواد د اعظم نه ولهم مقام من حديد اوددی دواحل د پاره به ګوزونی د اوسپونو ګوزونا بیا دی په جهنم کې ډیر زیات تنگ شي دی بزان د جهنم غار تراکاږي نو بس راشینو بیا په پکیه واپس کلی شي په عذابونو کې الله یې زمونږه استاد او حفاظتو کی کُلما ارادو اي يخرجوا منها من غم من شرکلاديره دو کی دوتو دا غينا من غم من دوجي د مصیبت او د غم او اعيدوا فيادي بدبار شفايكه وتباولي شي ودوقوا عذاب الحريق او تکي عذاب سوزون کي دې تخوي په خروي ذکر کو اوس بشارت ذکر کوي چې کمو خالق په دنیا کې الله رضا کړې دي خپل نفس او خواہشات کي کنټرول راستي دي نیک اعمال کړي زيده پاره به کم مقامي ان الله يدخل الذين امنوا يكنن الله با داخلي مؤمنان او او څو چې عمل کل صالحو صالح عمل دی ته وي چې د نبی رسلام په طریقه باندې د شریعت برابرۍ کې یو عمل ډیر مزيدار خلق کړي او ظاهري اعتبار سره پکې ډیر حسن ښکاری او شریعت کې هغه عمل نشته نو هغه عمل مردود دی ګورې ښه ډیر د کارو نشته ظاهری نظر سره خخ کاری لکه یو سړی و زی د ما د دریو رکاتو په ځای د څرکا تکوم یا صلیور رکاتکم دریس تکوما خدا صلیور رکاتا یا لثرکاتا داره شریعت په نظر کې خنودی نو دا موزه د سره کیږي نه یا یو سړی دی ما دې ګر د جمی مونزه شو او دی یو ګټه و درې دو او نفلی شو روکو روزانہ خو عبادت دي احاديث کرا دي په دنیا کې دچا اغفر مز مونږه هغه ته نه قضا شي یا کمی می په کراغلي یا قیامت پرځو چې د مونږونو او کتی شي کې می په کراغلي نو پرشتو ته الله د نوافل وګوره نو نوافل بہت بیا راړي خدادا ټیم کې کدي نفل کوي دانا پهل دي کار کوي دا ټیم کې نو عمل دی او عمل خو کله مخکاری نهพล گئی ذکر اسکار پکه کی تدبیحات پکه او قرآن پکه لولي چونګه د شریعت برابر نه د عمل مردو دے آزان درخ کل دے دی آزان ډېر خل عبادت دي بلکې احادیث کرا دي چې کمکه اذان کئ ان ات ول اعناق يوم القيامه المؤذنون د قیامت پر بد آزان ور دنګ غړې ولاري اذان دونل وی عبادت دي او د اکتر پر از د ساار وخت لړو اتګا کې او دا, دا د اکتر د منزه د پاارهده بانک شوکو خلک بوی داس پاګل دی لکه پرې بانک تهولی پاګ د خو بانغ ووي دغځای کې په شریت کې دا, دا بانک ثابت نه دخ یا یو سړیغا مر شو او چې کابر تی وردن نه کوېو زرله کابر کې بان ووي